Umu seleme radi Allahu anha tregon Njëher, umu suleimi shkojt e ki dërguar i Allahut a lehi selam dhe i tha Sigurisht që Allahu nuk ka turp nga e vërteta A e ka detyr gruaj e të marr gusul kur ka rëgazëm në ëndër? Pegamberi a lehi selam i tha Po, nëse sheshqë është lagur Umu seleme, pastaj mbuloj fytyrën dhe pyeti O i dërguar i Allahut Val e dhe gruaj e sekreton? A i, a lehi selam, i tha, po, pa që dorën e djathnë dhe, me qëfar tjetër një janë fëmija në nësë dhetë? Transmeton imam Buhariu. Këto hadithë mundësohen nga gjamiambret.com